Salmă 170 al Bisericii din Efes, slavă ți Doamne, fiindcă Tu, ca Îngerul Bisericii din Efes, sufletele noastre e grăit, așa cum faptele noastre, răbdarea, ostenerile și încercările de la cei răi le-ai prețuit. slavă ție, Doamne, fiindcă pentru Tine în răbdare am stăruit, pentru numele Tău am suferit și n-am obosit ca să Te-am iubit. slavă ție Doamne, fiindcă să ne ridicăm de unde am căzut cu fapte să ne pocăim și în dragostea Ta, ca la început să fim ai îngăduit. slavă ți Doamne, fiindcă ceea ce Tu ai urât, noi am urât, ceea ce Tu ai iubit, noi am iubit, de aceea, sveșnicul Tău, fără să ardă în sufletele noastre mereu, neclintit. slavă ți Doamne, fiindcă Tu, urechile noastre de surzene minții le vindecat și glasul Tău în biserica sufletului nostru l-am ascultat. Slavă ție Doamne, fiindcă tu sămânța ta asupra dușmanilor tăi, prin noi ai lucrat, și să mâncăm din pomul vieții veșnice, prin Sfânta împărtășanei ne ai dat. Slavă ție, Doamne, fiindcă tu cele șapte stele ale Duhului Sfânt, în mintea și inima noastră așezată, ca semn către ce ale și ne -ai Slavă slabăție, Doamne, fiindcă tu cei șapte arhangeli, ai slavei tale, să ne învețe fapta ta ne-ai dat, când aurul Sufletului nostru l-a încercat. Slavă Doamne, fiindcă Tu, pe apostolii minciunii, ia-i lunga și cum să nu fim avăgiți de ucenicii celui lui Viclan, ne a învățat. Slavă ție, Doamne, fiindcă Tu, între fii învieri ne-ai așezat, când în raiul lui Dumnezeu, în jurul pomului vieții, ne-ai adunat.